Tizenegyedik fejezet. Kísérletek. Június elseje. Holnap indulnak kingék a tengerpartra, én pedig szabad vagyok. Három hónap vakáció. Hurrá! Meg e felkiáltással lépett be a házba. Joe szokatlanul elcsigázottan nyúlt el a kanapén. Bet meghezugrott, hogy lesegítse lábáról poros cipőjét, Émi pedig limonádét készített az egész társaságnak. Márcs néni is ma utazott el, hála Istennek, felelte Joe. A frász kerülgetett, hogy arra kér, tartsak vele. Ha megkér, nem illett volna nemet mondanom, de tudod, ez a Plamfield nagyjából olyan vidám hely, mint egy temetőkert. Úgyhogy mód felett örülök, hogy nem került rásor, sor. Az egész háza feje tetején állt, hogy útnak indítsuk szegényt, és ahányszor hozzám fordult, ki a hideg, mivel nagy igyekezetemben szokatanul bájos és segítőkész voltam, kockáztatva ezzel, hogy nem bír megválni tőlem. Egészen addig reszkettem, amíg nem kászálódott a kocsiba, sőt, az utolsó pillanatban elállt a szívverésem is, mivel indulóban még kidugta a fejét, és oda nekem Józefin, Nem akarsz! De többet nem hallottam, mert ajjas módon sarkon fordultam és megléptem. Sőt, hanyat homlok, rohantam, és csak a sarkon túl álltam meg, ahol már biztonságban éreztem magam. Szegény Joe. <gül> úgy nézett ki, amikor betoppant, mintha medvék kergették volna meg, tódította bet, és közben anyásan masszírozta nővére talpát. Mács néni egy igazi vámpor, jegyezte meg Émi, miközben nagy szakértelemmel kóstolgatta limonádéját. mint vámpír, nem valami púder, na de kicsire nem adunk, morogta Joe az orra alá. – És mit fogsz csinálni a szünetben? – kérdezte Émi, tapintatosan témát váltva. – Egész délelőtt lustálkodom az ágyban – felelte meg a hintaszék mélyéből. – Télen minden nap hajnalban keltem, és másoknak dolgoztam. Most végre pihenek, és azt csinálok, amihez kedvem szotjan. Hát, nekem az ilyen semmit tevés nem való – mondta Joe. – Már félretettem egy halomkönyvet. Úgyhogy, ha szépen süt a nap, én a régi almafán fogok olvasgatni. A kedvenc Ágamon. Már ha nem Lorival. Csak azt nem mondd, hogy hülyéskedtek, szólt közbe Émi, mint egy a vámpírért visszavágva. Jó, nem mondom. Már ha nem Lorival bolondozunk, így megfele? Bet. Mi se dolgozzunk, csak pihenjünk, javasolta Émi. Én benne vagyok, ha anya is úgy gondolja. Szeretnék megtanulni néhány új dalt, és a babák nyári ruhatárát is meg kell varnom. Nagyon elhanyagoltam őket, egészen le vannak Ne engeded anya? fordult meg Mrs. march aki mamuska sarkában ült és toppolt. Egy hétig kísérletezhettek, majd meglátjuk, hogyan válik be. Szerintem egy hét sem telik bele, és rá fogtok jönni, hogy a játék munka nélkül legalább olyan rossz, mint a munka játék nélkül. Ugyan már anya, biztos vagyok benne, hogy imádni fogjuk. Meg szemernyi kétséget sem táplált a dolog kimenetele felől. Akkor hát emelem poharam, ahogy kedves barátném, serigemp mondaná, a biflázásnak vége, jöjjön a móka és kacagás, kiáltott fel Joe, és miközben körbejárt a limonádé, magasra emelte poharát. Kocintottak tehát nagy vidámságban, s annak rendes módja szerint bele is fogtak a kísérletbe, amennyiben a nap további részét végighenyélték. Másnap reggel tíz óra is elmúlt, mire meg előkerült. Igaz, a magányos reggeli nem nagyon izlet neki, és a szoba is barátságtalan és rendetlen volt, mivel Joe nem tett virágot a vázákba. Bet nem törölt port, émi könyvei pedig szerte széthevertek a földön. Sehol nem volt rend, kivéve mamuska sarkát. Az olyan volt, mint mindig. Meg tehát ott ült le hogy pihenjen és olvasson, ami a gyakorlatban annyit jelentett, hogy ásítozott, és arról álmodozott, milyen szép nyári ruhákat vesz majd a fizetéséből. Joe délelőtt lori csónakázott, délután pedig az almafán olvasott, és könnyezett a széles világon. Bet mindent kirámolt a ruhás szekrényből, ahol a baba család lakozott a él elunta, és csapott papot odahagyva a zongorához ment, boldogan, hogy nem kell mosogatnia. Émi a lugasát szépítgette, felvette legszebb fehér ruháját, fűrtyeit fésülgette, és leült rajzolgatni a lonc alá, abban a reményben, hogy valaki észreveszi, és megkérdezi, kit tisztelhet az ifjú művészben. Mint hogy azonban senki nem jelent meg, csak egy kíváncsiskodó kaszáspók, aki érdeklődve kerülgette művét. Émi fogta magát, és elment sétálni, majd elkapta az eső, és csurombízesen tért haza. A teánál tapasztalatot cseréltek, és megegyeztek abban, hogy rendkívül kellemes, noha szokatlanul hosszú volt a nap. Meg aki ebéd után vásárolni ment, és vett is magának egy édes kis muszlint, felfedezte, hogy az anyagot nem lehet mosni, ami némileg elrontotta a kedvét. Gyónak leégett az orra csónakázás közben, és a hosszú olvasástól megfájdult a feje. Betet a szekrényben uralkodó rendetlenség aggasztotta, meg hogy nem fog tudni egyszerre négy darabot megtanulni, míg Émi az elázott ruháján siránkozott, mivel Ketty Brown-nál zsúr lesz másnap, neki pedig nincs mit felvennie, ahogy Flora M. Flimsy szokta panaszolni. Ám mindenme csekéség ellenére biztosították édesanyjukat, hogy a kísérlet pompásan bevált. Ő csak mosolygott, nem szólt semmit, és hana segédletével elvégezte a lányai által elhanyagolt munkát, rendben tartva a házat és működésben a háztartást. Hanem azért senki sem gondolta volna, milyen furcsa és kényelmetlen állapotokat eredményez, ha az ember pihen és azt csinálja, amihez kedveszottyan. A napok egyre hosszabbak lettek. Az időjárás szokatlanul szeszélyes, a lányok hangulata hasonló kép, mindenkit valami különös nyugtalanság fogott el, s az ördög egy sor huncutságot lopott a dologtalan kezek ügyébe. Nagy jó dolgában megvarrogatni kezdett, ám olyan lassan telt vel az idő, hogy össze-vissza a ruhát, amelyet a mofát divat szerint próbált átalakítani. Joanak elfáradta a szem a sok betűtől, és torkig lett a könyvekkel, sőt, olyan nyugtalanság vett rajta erőt, hogy még a békés természetű lorival is összeveszett. Ez viszont úgy megviselte, hogy kétségbeesésében azt kívánta, bár ment volna el Márcs nénivel nyaralni. Bet elég jól bírta a dolgot, de csak mert folyton elfeledkezett a csupa játék semmi munka direktíváról, és visszaesett régi szokásaiba. Mindazonáltal ő is érzett valamit a levegőben, és több ízben kijött a sodrából. Olyannyira, hogy egy ízben úgy megrázta szegény Zsoannát, mint Krisztus a vargát, sőt, még csúnyán rá is kiabált. Émi járt a legrosszabbul. Mivel neki volt a legkevesebb tartaléka, és amikor a nővérei magára hagyták, hogy játszon és gondoskodjon magáról, rövidesen kiderült, hogy okoskodó és fontoskodó kis ényes súlyos terhet jelent önmagának. A babákat nem szerette, a meséket gyerekesnek találta, rajzolni se rajzolhatott örökké, a azúrok nem elégítették ki, amiképp a piknikek sem. Ha lenne egy szép házam, és benne egy csomó helyes lány, vagy mondjuk elutazhatnék nyaralni, akkor még élvezném is ezt a vakációt, de így... Itthon rostokolni három önző nővér, meg egy nagy fiú társaságában, ez még egy árok angyal türelmét is próbára tenni. Panaszkodott Miss Malaprop több napos semmitevés, zsörtölődés és unatkozás után. Egyikük sem ismerte volna be, hogy elegük van a kísérletből, de péntek délutára mindegyik bevallotta magának, örül, hogy lassan eltelik a hét. Azzal a titkos célzattal, hogy a leckét örökre bevéssel lányai fejébe, a nem kevés humorérzékkel megáldott Mrs. márc úgy döntött, annak rendje módja szerint végigviszi a kísérletet. Így tehát szabad napot adott Hának, és hagyta, hogy a lányok kiélvezzék a korlátlan semmit tevést. Amikor vasárnap felkeltek, a konyhában nem égett a tűz, az ebédlő aszalon nem volt reggeli, anyának pedig se híre, se hamba. Szencséges ég! Hát itt mi történt? kiáltott fel Joe, és elhűlve tekintett körül. Meg az emeletre, majd újra le, némileg megnyugodva, de változatlanul zavarodottan, sőt, kisé szégyenkezve. Anya nem beteg? Csak nagyon fáradt, és azt mondta, fennmarad a szobában egész nap, mi csináljunk csak, amit akarunk. Ami azt illeti, elég furcsán viselkedik. Ilyennek még sohasem láttam, de azt mondja, nagyon nehéz hete volt, úgyhogy ne haragudjunk rá, gondoskodjunk magunkról. Miért is ne? Pompás ötlet. Különben is vágyom már egy kis munkára. Úgy értem, valami újabb szórakozásra, tette hozzá gyorsan Joe. Ami azt illeti, kifejezett megkönnyebbülés volt dolgozni egy kicsit. És egy emberként vetették bele magukat a munkába. Noha, rövidesen ráébredtek, milyen igaza volt Hanának, amikor azt mondogatja, hogy a háztartás nem gyerekjáték. A kamrában volt bőven ennivaló, úgyhogy bet és Émi gyorsan megterített, Meg és Joe pedig reggelit készített. Közben arról beszélgettek, ugyan miért panaszkodnak a szolgálók a sok munka miatt. Viszek fel egy kis ennivalót anyának, bár ő azt mondta, ne törődjünk vele, mondta Meg, aki a teáskanna felett parancsnokolva a ház asszonyának érezte magát. Így aztán, még mielőtt leültek volna, megraktak egy tálcát, s a szakács teljes üdvözletével felvitték az emeletre. A tea a kisékeserűre sikeredett, az omlett megégett, és a kekszre ráborult egy kis szódabikarbóna, de Mrs. March megköszönte, és jót nevetett magában. Persze csak azután, hogy Joe kilépett az ajtón. Szegénykéim, attól félnek nehéz napjuk lesz, de nem válik kárukra, sőt, előnyükre szolgál, gondolta, miközben elővette a gondosan odakészített ehetőbb falatokat, és kegyes kis anyai csalással eltüntette a felhozott pocsék reggelit, nehogy a gyermekeit. Lent gyűltek a panaszok, s a kudarcok nyomán egyre nagyobb lett a főszakács elkeseredése. Ne idegeskedj, én majd megfőzők Te leszel a háziasszony, vigyázol, hogy tönkreneted a kezed, vendégeket fogadsz, és utasításokat adsz nekem, mondta Joe, aki még kevesebbet tudott a konyha művészetről, mint meg. Margaret boldogan elfogadta a nagy lelkű ajánlatot, és visszavonult a szalomba, amelyet septében rendbe is tett. A díványolás söpörte a szemetet, és lehúzta a redőnyt, hogy a portörlés fáradalmait megtakarítsa. Joe pedig képességeinek biztos tudatában, s a lorival való megbékélés jegyében leugrott a posta hivatalba, és feladott a fiúnak egy ebéd meghívást. Nem kéne előbb megnézned, mi van itt hon, mielőtt vendéget hívsz, keresztem meg, amikor értesült a szívélyes, ám elhamarkodott cselekedetéről. Cseppet se aggódj! Van itthon vagdalt húskonzerv, meg egy csomó krumpli, és főzök hozzá egy kis párgát, meg homárt, hogy megbolondítsam, ahogy Hána mondani. Csinálok fejes salátát is. Még nem tudom, hogyan... De benne van a szakácskönyvben. Deszertnek lesz vaníliakrém, meg eper, sőt, ha kértek, kávé is, ahogy illik. Ne kapj bele túl sok mindenbe, jó, Hisz mézes kalácson, meg lepényen kívül még nem került ki a kezed alól semmi ehető. Az ebédhez nekem semmi közöm, s mivel Lorita saját felelősségedre hívtad meg, gondoskodj róla te. Nem is kértem, hogy segítsetek, csak legyetek vele rendesek. De azért, ugye adsz tanácsot, ha megakadok? Kérdezte Joe, némiképp megbántva. Mm, szívesen, csak hát én sem tudok valami sokat a kenyérsütésen, meg egy pár apróságon kívül. Jobb lenne, ha anyától kérnél engedélyt, mielőtt bármibe belekezdesz, figyelmeztette meg. – Hát persze, hogy kérek, nem vagyok ostoba – Joe ezzel elvonult, bár kisé neheztelt a képességeit övező kételjek miatt. – Azt csinálsz, ami jólesik esik, drágám, engem ne kérdezz. Ma a városban ebédelek, úgyhogy teljesen mindegy, mi lesz itthon – felelte Mrs. March, mikor Joe felment hozzá. Sose voltam különösebben oda a főzésért. Ma én is szabadnapot veszek ki, olvasok, írok pár levelet, vendégeskedem, szórakozom. A szokatlan látvány, hogy mindig elfoglalt édesanyja kényelmesen elnyúlik a hintaszégben, és korra délelőtt olvas, jó szemében szinte természeti csodával volt határos, egy napfogyatkozás, földrengés vagy vulkánkitörés sem tűnt volna furcsábbnak. Valahogy mindenkinek rossz a kedve, töprengett Joe a lépcsőn lefelé. Bet is sír, ami biztos jele annak, hogy valami baj van a családban. Ha én is szemtelenkedni fog, bizisten megtépem. Ő maga is meglehetősen rossz kedvűen sietett a szalomba, ahol bet pájpetet a kanárit siratta, aki holtan nyúlt el kalickájában, kis karmai szánalmasan előre nyújtva, mintha az életéért könyörögne, amelynek hiányában kimúlt szegény. Az én hibám! Ja, Istenem! Teljesen megfeledkeztem róla! Egy árva mag, egy csepp víz sem maradt neki. Jaj, Pipe! Jaj, Pipe! Hogy lettem hozzád ilyen kegyetlen? Siránkozott bet, kezem elegével próbálva életre kelteni szegény párát. Joe a kanári félig nyitott szemébe lesett, megtapintotta a szívecskéjét, és miután hidegnek és merevnek találta, felajánlott a fekete dominós dobozát koporsúgyanánt. Émi még reménykedett. Tegyétek be a sütőbe, hát ha felmelegszik és feléled. De éhen halt, és nem fogjuk még megsütni is. Készítek neki halotti leplet, és szépen eltemetjük a kertben. És soha, soha többet nem lesz madaram. Jaj, drágu kis pájp, nem érdemeltelek meg. Mormolt a bet, a padlón ülve, karjában kis kedvencével. A temetés délután lesz. Mindannyian részt veszünk rajta. És most már ne sírj, Beti. Tényleg nagy kár érte, de hát ezen a héten valahogy minden balul üt ki, és szegény pipe lett a kísérlet legnagyobb áldozata. Csináld meg a leplet, fektest beszegényt a dobozomba, ebéd után pedig szépen eltemetjük mondta Joe, és kezdte úgy érezni, hogy kicsit sokat vállalt magára. A többiekre bízva tehát, hogy betet vigasztalják, Joe a konyhába indult, ahol a lehető legelkeserítőbb káosz uralkodott. Kötényt vett, és buzgón munkához látott. Szépen feltornyozta a piszkos edényt a mosogatáshoz, amikor felfedezte, hogy kialudt a tűz. Na! Szépen vagyunk. Morogta a foga közt, miközben lecsapta a kemence ajtaját, és energikusan megkotorta a piszka a hamut. Miután felszította a tüzet, úgy gondolta, nyugodtan elmehet vásárolni, amíg a víz melegszik. A séta visszaadta az önbizalmát, s abban a szent meggyőződésben, hogy ügyesen vásárolt, haza caplatott egy nagyon fiatal rák, néhány szál, igen öreg spárga, valamint két doboz savanyú eper társaságában. Mire elmosogatott, elérkezett az ebédidő, és vörösen izzott a kemence. Haná egy tálban hagyta a kenyértésztát kelni. Meg reggel be is dagasztotta, és ott hagyta a patkán, hogy még egyszer megkeljen, de közben elfeledkezett róla, ugyanis épp a szalomban szórakoztatta szeli Gardinert. Nagyban társalogtak, amikor egyszer csak kicsapódott az ajtó, és egy lisztes, összekent, kipirult és kócos figura jelent meg, aki így rivalt rájuk. Halljátok-e! – Meddig kelljen nektek egy olyan tiszta, amelyik már kifut az edényből? Szeli elnevette magát, meg viszont hűvösen bólintott. A homloka közepéig felvonta a szemöldökét, és a túlkelt tésztát haladéktalanul betolta a kemencébe. Mrs. March elment otthonról, bár előbb azért körülnézett, és betnek is szólt néhány vigasztaló szót, aki a halotti leple munkálkodott, miközben mellette a drága elhúnyt a dominós dobozban hevert. Amint a szürke főkötő eltűnt a sarkon, a lányokat valami furcsa tehetetlenség fogta el, amely rövidesen kétségbeesésbe váltott, mivel néhány perc múlva megjelent Miss Cracker, mint közölte ebédre. Ennek a sovány, sárga bőrű axzűznek, tudva levőleg igen éles orra és kíváncsi szeme volt, mindent meglátott és mindent kiplegykált. A lányok nem igen állhatták ugyan, de azt tanulták, hogy kedvesnek kell lenni hozzá, egyszerűen azért, mert szegény, öreg és szinte senki -e sincs. Így aztán megbeültette a karosszékbe, és igyekezett szórakoztatni, miközben a néni kérdezősködött, minden kritizált, és akit csak ismert, kibeszélt. Leírhatatlanok azok az aggodalmak, érzések és gyötrelmek, amelyeken Joe aznap keresztül ment. És az ebéd, amelyet végül felszolgált, örökzöld tréfák forrása lett a családban. Mivel több tanácsot nem mert kérni, Joe egyedül maradt, de rá kellett jönnie, hogy a főzéshez, a jó akaraton és energián kívül valami más is szükségeltetik. A spárgát egy óráig főzte, és bánatosan konstatálta, hogy a fejek szétfőttek, a szárak meg olyan kemények lettek, mint a tapló. A kenyér feketére égett, mivel a készítése minden figyelmét lekötötte, bár végül kénytelen volt belátni, hogy jobban teszi, ha kijönti az egészet. A homár komoly rejtély volt, de azért addig kalapálta és piszkálta, amíg el nem távolította a páncélt, s a puha darabkákat be nem borította levelekkel. Mivel a krumplival sietni kellett volna, hogy ne álljon tovább a spárga, végül inkább lemondott róla. A krém csomós lett, az eper nem volt olyan érett, mint ami ennek látszott, mert persze ügyesen felülretették a szépet. Jó, hát végül is, ha éhesek maradnak, ehetnek vagdalt húst, kenyeret és vajat, de azért elég megrázó, hogy az ember egész délelőtt türi magát a semmiért, gondolta Joe miközben fél órával a rendes ebédidő után megrázta a csengőt, és ott állt kipirulva, fáradtan és lehangoltan. Végig tekintett az ünnepi lakomán, amelyet a minden földi jóhoz szokott Lorinak tálalt fel, no meg Miss Crackernek, akinek sasszemem minden hibát észrevett, locska szája pedig országvilágnak beszámolt róla. Szegény Joe legszívesebben elsüllyedt volna, hogy egyik étket a másik után kóstolták meg, és hagyták a tányéron, miközben Émi kuncogott, meg arca egyre jobban elborult, Miss Kraker undokul biggyeztette az ajkát, Lori pedig minden erejét megfeszítve viccelt és fecsegett, hogy Némi derült csempészen az ünnepi jelenetbe. Joe egyetlen sikeres alkotása a gyümölcs lett mivel lecukrozta, és egy csupor tejszínnel tálalta fel. Lángoló arca addigra némileg lehűlt, és megkönnyebbült, sóhaj szakadt ki belőle, miközben körbejártak a csinos üvegtányérok, és mindenki üdvözülten tekintett a tejszínhab tengerén fürdő kis piros szigetecskékre. Miss Kraker kóstolt bele először, de nyomban elfintorodott, s a vizes pohárhoz kapott. Joe, aki magának nem szedett, attól tartván, hogy kevés lesz, mivel a gyümölcs a tálalás során igencsak megfogyatkozott, lori pillantott, aki hősiesen nyelt, annak ellenére, hogy a szája kisé félre húzódott, és szemét mereven a tányérjára szegezte. A mindig édesszájú émi egy pupozott kanállal lapátolt be. De rögtön fuldokolni kezdett, arcát a szalvétájába temette, és sürgősen elhagyta az asztalt. Úristen, mi történt? kiáltott fel Joe minden ízében remegve. Sót tettél bele cukor helyett, és a tejszín is savanyú, felelte meg drámai kézmozdulat kíséretében. Joe nyögve hanyatlott hátra a székében, felidézvén, hogy az eper szemeket az utolsó percben szórta meg a konyhasztalon álló két doboz egyikéből. A tejszint meg elfelejtette betenni a jégszekrénybe. Skarlát vörös lett, és már a zokogás környékezte, amikor hirtelen összeakadt a tekintete Lóriéval, amely minden megpróbáltatás ellenére huncutul csillogott. Csó egyszerre a komikus oldaláról látta a helyzetet, és kacagni kezdett, de úgy, hogy a könnye is kicsordult. Mindenki követte a példáját, még Károgin néni is, ahogy a lányok csúfolták Miss és a balul sikerült ebéd végül vidáman fejeződött be kenyérrel és vajjal, olajbogyóval és tréfálkozással. Nincs lelkierem, hogy elmosogassak! – Úgyhogy most következzék a temetés, legalább ki jelentette ki Joe, amikor felálltak az asztaltól. Miss Cracker elbúcsúzott, mivel alig várta, hogy tovább adhassa a hírt a következő baráti család asztalánál. Bet kedvéért ki is józanodtak. Lori a páfrányok alatt a lugasban megásta a sírt, ahova a kis pipe érzőszívű gazdája könnyeitől kísérve befektették. Mohával betakarták, s egy ibolyából meg tyúkhúrból fontkoszorút raktak a sírkőre, amelyen ott állt az epitáfium, amit Joe ötölt ki, miközben az ebéddel veszkődött. Pipe March fekszik e hant alatt, ki június hetedikén kimúlt. Emléke bennünk fényes marad, ha néki be is alkonyult. A szertartás végeztével Bet visszavonult a szobájába. Annyira erőt vett rajta a megindultság és a homár, de sajnos nem tudott hol lepihenni, mivel nem volt beágyazva. Igaz, miközben felverte a párnákat és rendet rakott, a gyásza is nagyban megenyhült. Meg joe segítkezett a lakoma maradványait eltakarítani, ami a fél délutánt igénybe vette, és annyira kimerítette őket, hogy megegyeztek vacsorára beérik pirítóssal és tejával. Lori elvitte émit kocsikázni, ami nem kis áldozat volt részéről. Amikor Mrs. March délután hazaért, a három nagy nagylányt nagy munkában találta, s a mellékhelyiségre vetett pillantás a kísérlet mellékhatásairól is nyújtott némi tájékoztatást. A kis gazdaszonyok le sem pihenhettek, mivel egymás után kopogtatott a sok látogató, akiket septében fogadni kellett. Aztán uzsonnát kellett készíteni, intézni ezt-azt a városban, és előtte felvarni a ruháról, ki tudja, mikor leszakadt gombot. Amint leszállt a harmatós és csendes este, a lányok egymás után mentek ki a tornácra a bimbózó júniusi rózsák közé, és mind fájdalmas nyögéssel meg gondterhelt sóhajtással ült le. Hú, micsoda rettenetes nap! Szólalt meg elsőként Joe most is, mint rendesen. Gyorsabban telt el, mint máskor, de szörnyen kellemetlenül, mondta meg. Mintha nem is a mi otthonunk lenne, tette hozzá Émi. Hogyan is lehetne az a mamuska és pipe nélkül? Sóhajtott fel bet, és párás szemmel pillantott a feje fölött lógó üres kalitkára. Anya már itt van, drágám, és ha akarod, holnap kapsz egy másik madarat. A váratlanul megjelenő Mrs. March e szavakkal foglalt helyet leányai között, és az arcán látszott, hogy az ő szabadnapja sem volt sokkal kellemesebb, mint a család többi tagjái. Na lányok, elegendő volt ennyi kísérletezés? Vagy kértek még egy hetet? kérdezte, miközben Beth hozzábújt, a többiek pedig úgy fordultak felderülő arccal édesanyjukhoz, mint virágok a nap felé. Én bizony nem, kiáltott határozottan Joe. Én sem, visszhangozták a többiek. Szóval úgy gondoljátok, hogy jobb, ha az embernek vannak bizonyos kötelességei, és egy kicsit a többiekért is él, nem csak magáért. A semmit tevésből semmi jó nem származik, jegyezte meg Joe, és megrázta a fejét. Elegem van belőle, és feltétlenül dolgozni akarok valamit. Mit szólnál ahhoz, ha megtanulnál főzni? Végtére is azt minden nőnek tudnia kell. Kérdeztem Mrs. March, és magában jót mosolygott, mivel Miss Cracker már hegyire elmesélte neki a Joe féle ebéd részleteit. Anya, te azért mentél el, is hagytál magunkra, hogy megtudd, hogyan boldogulunk, kiáltott fel meg, akinek egész nap ez a gyanú motoszkált a fejében. Így van. Helyesebben azt akartam, hogy ti is lássátok, mindannyiunk jóléte attól függ, hogy mindenki tisztességesen végezze a maga dolgát. Amíg Hana és én végeztük el helyettetek is a munkát, ti nem nagyon zavartattátok magatokat, de még csak különösebben boldogok vagy kedvesek sem lettetek tőle. Így aztán arra gondoltam, megleckésztetlek benneteket, hogy megtanuljátok, mi történik akkor, ha mindenki csak magával törődik. Nem érzitek most, hogy sokkal jobb egymást segíteni, és napig kötelességeinket teljesíteni, hogy utána édesebb legyen a pihenés, és türelemmel, kitartással azon lenni, hogy otthonunk mindannyiunknak kellemes és kedves legyen. De igen, anya, de igen, kiháltották egyszerre a lányok. Nos, akkor azt tanácsolom, vegyétek fel kis terheteket újra, mert még ha nehéznek tűnik is olykor-olykor, a javunkra válik, és egyre könnyebb lesz, ha megtanuljuk okosan viselni. A munka üdvös és egészséges, s jut belőle bőven mindenkinek. Megóv bennünket a közönytől és a rossztól, jót tesz testnek és léleknek egyaránt, végezetül pedig olyan erőt és függetlenséget ad, amelyet se pénz, se divat nem biztosít. – Dolgozni fogunk, hangyaszorgalommal is, nem fogunk panaszkodni, esküszöm! – lelkesült fel Joe. – Megtanulok rendesen főzni, és mindenki megnyalhatja a tíz ujját a következő ebédem után. – Én megvarrom apának az ingeket, nem engedem, hogy te dolgoz velem ami, meg tudom csinálni, és meg is fogom, még ha utálok is varni. – Sokkal jobb lesz, mint a saját ruháimat alakítgatni, ami különben is szépek úgy, ahogy vannak – fogatkozott meg. Én minden nap tanulok, és nem fogok annyit az ongoránál ülni meg babázni. Épp elég fafejű vagyok, rám fér a tanulás a sok játék helyett. Ez bett fogadalma volt, amit Émié követett még hozzá hősies nyilatkozat formájában. Én pedig megtanulok gombjukat varni, és jobban ügyelek a helyes beszédre. Nagy szerű. A kísérletet ilyen formán sikeresnek nyilvánítom, és úgy gondolom, felesleges megismételnünk. De persze a másik végletbe se essetek, és ne dolgozzatok úgy, mint a rabszolgák. Legyen meg az ideje a munkának és a játéknak is. Tegyetek minden napot hasznossá és kellemessé, és bizonyítsátok be, hogy ismeritek az idő értékét, mert okosan használjátok ki. És akkor fiatalságotok örömteli lesz, öregségetek elégedett, életetek pedig minden szegénység ellenére sikeres. Úgy lesz, anya, megígérjük, és úgy is lett.